Я свята мати. «Так ти йдеш?» Торса в мене за плече Андрій Політайло. І я слухняно підвівся та подибав слідом за Славком, що його впевнена гінка постать уже розрізала навпіл узятий у шори бруківки і різкий майдан. Ми прямцювали до стрижня, а місто наздоганяло нас, зціплювало кам'яні кулаки перехресть оплутувало дротами, перегороджувало нам шлях валками холоднооких машин, а будинки бігли на випередки і вишиковувалися поперед нас, а продавці морозива хапали нас за поли, а міліціонери осудливо сюрчали нам у слід. Та ми вже сиділи в широкому пласкому човні, справжнісінькому баркасі, позиченому під заклад наших портфелів у сторожа спортивної бази, і дружно відштовхнулися від осоружного берега з зеленими соломинами весел. Виповнений весняною водою, яка все ще прибувала, стрижень узяв нашу посудину на жовто-синю хвилясту спину і стиха, але владно поніс за течією. З піднятих весел золотисто скрапувала вода. А ми безшелесно, мов у сні, пливли серединою ріки з міста, що тисячу оку, проте безсило стежило за нами з пагорбів. Ми проминули спортивні бази з блакитно-зеленим пагінням приланцюгованих човнів, міський причал, Гори, вивантаженої з барж на салатовий берег Крейди, тополиний гай з чорними цятками гайворонячих гнізд у гілі, і вже сріблясто-синя неозорість залитих повінню луків відкрилася нашим очам. І вже мережовна дуга повислого над стрижнем залізничного мосту мріла в небі, а ми все ще мовчали. Зворушені, заворожені, піднесені видивом висрібленої у сонці безмежно розпростореної ріки, такої ж осяйної, світлої, простеленої вдалеч, як і наше майбуття, наше доросле завтра, і такої ж приязно-гостинної та щедрої навтіху. І так кортіло назавжди полишити шкільні стіни і окунутися в цей зичливий лагідний легіт, по яким пливеш і пливеш, простерши в безхмарне небо весла руки. Це був наш солодко-дитинний, короткочасний сон, що закінчився, як і всі земні сни, пробудженням у тверезу реальність. Першим пробудився Славко Пасічник та скомандував гучним жорстким голосом «Весла на воду!» Ми з Політайлом забили веслами об воду, наче обважніла домашня гузка крилами. Із кристі водограї вихопилися з-під весел, але Баркас незворушно сунув за течією, і мережево-залізничного мосту все чіткіше пеленало небо над нашими головами. Тоді Славко скомандував веслувати до берега. Але й тут вода вперто зносила барка з-під оболоки паровозного диму. Коробки вагонів стукатіли по мосту. Ми дружно вхопилися за червонясте лозиння, що його розчісувала повідь, і так об'якурившись, довго розмірковували над діалектичною складністю світу після глибоких роздумів, хлопці зняли свої шев'йотові, а я бавовняні штани, дружно впряглися в баркаса та потарганили течії, стрибаючи з коси на косу, з виступу на виступ, дріботячи по холодному мілководдю, шпортаючи в прибережні верли, а човен самозакохано з мудрим посміхом на дощатім у вилузках зеленої фарби лиці шерхотів облатаття й верболози. Це була навдивовижу довга подорож, з частими перепочинками на викинутих повіддю і підсушених сонцем пнях, з легкодухими позирками у бік Ірію, який, здавалося, не близився, а навпаки віддалявся.